Розповідав він і справді дуже цікаво, просто і захоплено. Діані він сподобався. Вона поважала розумних та впевнених у собі людей, бо сама усіх боялася, і кожного разу, коли треба було з кимось щось вирішувати, переступала через себе. Вони одразу вирізнилися із загальної юрби, прагнучи усамітнитися та побазікати. Рита підморгувала Максимові, Підбадьорювала Діану та раділа як дитина, коли Володь запросив Діану на побачення наступного дня. Діана не сумнівалася, що побачить Риту в той же вечір. Її подруга перевершила себе і чекала на Діану в неї вдома, вмираючи від бажання почути пікантні деталі. Вона пила чай, смакувала домашнє пешево та хитро усміхалася. «Ну, що скажеш, як тобі наш чернець?» «Ну, як тобі сказати? Він цікавий, приємний», – почала Діана. «В нього гарна тренована шия, довгі пальці на руках і добре підвищений язик. Він досить дотепний, розумний і, як правильно ти помітила, чернець. Тому все, що я казала раніше, можна відкинути». «Далі, далі, не замовкай!» Ледь не трімтіла зацікавлена Рита. Я хочу почути головне. Ти закохалася? Діані чомусь здавалося, що подруга відчуває деяку провину за Максима і дуже хоче влаштувати її особисте життя. Це не має значення. У нас із ним духовне спілкування. Я його не провокую. Він мене теж. Зрозумій, у Володі інша мета. Він присвятив себе іншій справі. Знайшов свій спокій. Ти починаєш висловлюватися, як він. Це добра ознака, зрозуміла подруга. Все починається з малого, а потім не встигнеш озирнутися, і вже не можеш без нього жити, не можеш ні про що думати, лише згадуєш, згадуєш, мрієш, чекаєш. Діані так і не вдалося переконати подругу у можливості суто дружніх стосунків із чоловіками. Сама ж вона відчула полегшення, коли її новий знайомий виявився чанцем. І їхні зустрічі не мали характеру звичайного флірту чи сексуального потягу. Тепер їй хотілося спокою. Волод швидко розрадив її і викликав на щиру розмову. Вона розповіла дивну історію про свою бабусю, і він зацікавився. «Знаєш, я завжди любив людей незвичайних, трохи шалених і зовсім неправильних», – пояснив Володь своє захоплення. «Тільки авантюристи можуть щось змінити або чогось домогтися. А коли живеш за правилами, то нічого, крім анкети, не матимеш. Народився, вчився, одружився, розлучився, помер. От і все життя». Він казав, що не хоче жити довго, бо не уявляє себе старим та безпорадним. В принципі, єдине, чого йому хотілося – це грошей та слави і померти десь на хвилі життя у вирі подій. Тиха самотня старість з філософськими роздумами над змістом життя була не для нього. «Дивні погляди для людини, що збирається присвятити себе служінню Господу», – завважила тоді Діана. «Тобі багато суперечностей, Володю». Так погодився він. Але ж це тобі подобається. Я одразу помітив, ти схожа на мене. Звісно, якщо відкинути недоліки в твоєму вихованні, що зробили тебе суворою та закомплексованою. Діана багато вибачала йому як диакону. Звичайному хлопцю вона б не дозволила так багато говорити. В цілому побачення вийшло дуже приємне. Володь сам себе розважав, і Діані не було потреби про щось запитувати чи щось вигадувати. Вже біля свого будинку вона не втрималася і спитала. «Будь ласка, скажи мені, як ти можеш дотримуватися своєї обітниці?» «Невже ти не чоловік?» і Він, здавалося, засоромився і кілька хвилин підшукував відповідь. «Ти мені подобаєшся, Діану, бо ти розумна на свій вік, приваблива і схожа характером на мене, тому я нічого не буду тобі пояснювати». Згодом зрозумієш все сама. Відповідь не приймається. Можна я обійму тебе за плечі як друг? Мені так краще думати. Він ще хвилину помовчав. Я обіцяю, що все скажу тобі наступного разу, як приїду. Відповім на всі запитання і навіть більше. О, замислилася Діана. Як я не люблю таємниць та зізнань. Вони чомусь завжди неприємні. Два тижні сплинули швидко. У середу, перед приїздом, Володь зателефонував Діані і повідомив новину. Він запрошує всіх на два тижні до Парижа, начебто на зліт молоді. Задоволення було майже безкоштовне – 50 доларів.